Матвій. «Ха-ха-ха! Як то, пане Гервасію, щабльові? Гервасій. «Такі, виходить, маленькі, що повипадали крізь щаблі своїх невшитих лупками возів і розгубились. Одно слово – голопуза шляхта!» Матвій. «Ха-ха-ха! Мартин, може ти і і голопузий шляхтиш, а я уродзоний. Не віриш?» У мене є копія з протоколу депутатського собрання, коли хочеш, покажу. Я і сам не знав, а тепер довідався, що прапрадід мій був стражником таможеного скарбу і на його бумагах підписаний сам супертендант Севастіан Подлєвський. О, що! І в Красовського не кращі бумаги. Гервасій, що там бумаги? Красовський на лікаря вивчився, то йому шляхетство пристало. Тепер він їздить в калясі. Його вже крізь чаблі не протягнеш. А бумаги, ту. І у мене було їх доволі. А тільки я переконався, що нам дворянство так личить, як корові сідло. Може ти й корова. А мій прапрапрадід, Гервасій, був стражник, чув. А мій був підкоморий. Мартин, твій підкоморою тільки сидів, то інша жеч. Гервасій, а твій стеріг тієї самої комори, де мій сидів. Матвій, та буде, панове, то ще палаєтесь. Цо там по титулі, киди Нєманіць в шкатулі. Краще, пане Мартине, віддайте Марисю за Миколу та зап'ємо могориць. Мартин, ні, пане дульський. В мене, слава богу, є і в шкатулі. Я на другій лінії. Гервасій. Він дворянин. А що б ти знав? Ей, горе з такими дворянами. А по-моєму, хто вчену голову має, то дворянин. А вже як неграмотні дворяни, то я неграмотний. Вибачай, то ти неграмотний, бо вмієш тільки молитви читати. Та й то по-батьківському молитвеннику, а по-чужому не втнеш. А я й скоропись розбираю, Гервасій. По-батьківському молитвеннику тепліш молиться. Матвій, ну годі, панове, бо я бачу, що посваритесь. Гервасій, і справді, як наше не влад, то ми своїм назад. Прощайте, пане уродзонний. Тільки глядіть, щоб не чухались, як дворянство крізь щаблі випаде. Іде. Не журись. У нас вози лупками вшиті. Матвій. От і не вгадав. Думав могорич шпить, а піднесли дулю і ніс, здається, не свербів. Мартин, чого ж? Милості, просю, сідайте, я зараз почастую. То одна же, чаце друга. Гервас, іде вже нам з дворянами за одним столом сидіть? Пішов. Матвій, прощайте, пане Мартине. жаль, що так розходимось. Мартин, оставайся, закусимо. Матвій, Е, нехай другим разом. А тепер не приходиться. У місті прийшли, у місті й вийдемо. Ще раз скажу, жаль, якщо ви не віддаєте Марисю за мого хрещеника. Славний парубіяка! Я й сам знаю. Так не рівня позванію. Матвій. До зобачення! На відході. Можеш роздумаєте і на троїцю потанцюємо? 移走